زما کې ناکامي ده هیڅ چې زه پاسه کړی زما سره تا نه او بلداری چې ذلیل دي لاندې پروت دي او بلداری چې باندې نتوخ تور دي زما سره مقابله کول شي نو امام راضي تفسير کبیر کې امام دې جوزي خو آرامي خطا شو وي زما کې کډرونوال لري خدمت کې معنا شو دي خدمت یې ډېر فواید او ور خدنه څوم نیول کیږي ہاں او پاسہ پاسیوز ما صفوزگی ده تین جون نه لې نو کله شریه جو اله اصلیه ارشیه کښی ته واپسیات ول اصلتا آدم علیه السلام کین رضانتو مطلب درونوالی او ثقالتو او استقامت او اول کی چه استقامت نو دا غزګل شو بر بر لاړ تکبر او کله شریه جو آدم رسول تو سلام اخلاصي جي الله تعالى ته خرط را ختم کي قالا دنه الله پگاهي اوشد مقام ورک او ابلس تر شو اول من قصر اول سجده مقابله د نرس کي چياس کده دي ابلس عليه السلام قال الله تعالى صاحب خوش اينه ر جنت نه د اسمان نه يا خوشه مقام دي يا فما يكن له كنرم نش تعباجلی یم شوتو کی به جنت کی یا اسمان کی یا وجے مرتبہ کی فخر و غزا اور شاہین نا تمنا صادر انت و ذلیل خلقنا صغیر و اسغیر قال وی لري نه كامل الامر زرین ته بملاضر پر شو نه تری واسطه پوری چاغه با خلک وځل کیږي پر تا کې دوه وخت ته پوری نه بلې کومه وخت ته پوری دمه موږ کې دوه وخت ته پوری قالا ابلیس وای هو جاهر پختون دی ما ازوی یا الله ساب دې صفمی قسم چې تازو ګمرا ما فبی ما به قسم مو <مؤمنز> مازدیه شو فبی غوای که یا یا, یا الله ستا په دې ایغوا می قسم تا چې زګم را کړم کنه په دې قسم دا ایغوا دا یو فعل دې د الله تو صفات دی کی په دې می قسم وی لا اقدن لهم خمح وب کې نماز دی خلکو لپاره سیرت الق مستقيم ستا دې غلار چې کوم طرف چې ستا خوا ته دا غل دا, غل دا نو خلک د بچیتو کوس کومه سیوا کمزدا ب کوس کو چیتو بیا کوم او روړ بزو ته بندما ل اپو درنا لهم صراط کل مستقيم شو قران کریمو غنو نو قران د بحالو نه پریدم قران د بحالو نه پریدم عمل کول ته نه پریدم او نا لهم صراط کل مستقيم ثم لا تجنوب يا براشی ماجوتا من بين هذه مخامخ مخامخ برازی مولا مخامخ سوشيره تشکیل اخره باخره تو بار کی شک چولہ منا قیامت بیا کلی یا کلی بنی او مزید کوا من خلفهم اَشَارَ تَجِکُم پاتشویہ دے یَقطرولمر اَگه کی بہ دا شیکی کما وان ایمانی اعمال صالحہ ترفتہ با بیرغبطہ کما وان شمائلہم او اعمال سیئہ تشویق ورکم شوق بولور کما یَمین چڑنتا یَمین اصلیہ صابو یَمینا دجنات اعمال دی او ان شمائلہم دجہنم یانو اعمال لی دجہنم یانو اعمال بو تخستہ کما دجنات یانو اعمال کما زمان <سؤال> سیبا دا وَلَا تَجْدُو اَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَا تَبَوْنَيْنِ اَكْسَرْ خَلَقْ مُوَحِدِينَا وَإِن تُتِرْ اَكْسَرَ مَنْ فِي لَعْضِ يُزِلُّو كَانْ سَبِلِ <سؤال> اللَّهِ <سؤال> وَلَا تَجْدُو تَبَوْنَيْنِ اَكْسَرْ خَلَقْ مُوَحِدِينَا سَلْمَانَا كَلْمَهُ قال الله تعالى اوثروه قذا منادى الجنان ماذوما ماذوما بس كده شويه من دون آد مزؤمن يا ادم يا ادم اس من طالشان تتوزج او وس وس وس وس چې د وړو شیطان دې په چې ښکار کوي چې د وړو دو په ما چوریا په شوانو ما دې نه می سواز ما دې په بدنونه نا یاد دې جوړاتونو ور څو ویل چې څمانه کړي تاسو یا ما راکړي تاسو ما نه هغه ما راکړي نه تاسو ډوړ راګم ما خپل ربا ان ازیشه دې پټ نه الا ما دې په ځیشه امشه ملکه پریستا دې اشه امشه پدیکونکو نه وا قسمه ما پر جلاشو اس ته قسمونو لاس ورېت اینی لکمال من الناس ان زستازو پارات خیر خوې کوم تو نه خیر خوې بس او فدللهما به غرور را کا دن نه تو دلوي مقام نه پدوكا سرا فدللهما فدللهما به وروزي را قصرد جنن نه پدوكا دوكا ولور به جنن نه راقصل کلاچ ورڅ گديوا غو دي ي صفادي لګوني خپل بدن باندې مين ورقل وا زګري دوړ ربมารا دجو ایو امن عکدی نو ایتاس و ماده دیو اونی نو اکوه و ماء ما تاستا نو ایلیش اتاس و پرخ کار دشمنده بدان پوری پانی ده کو چو بنا مقصد داره چه خله چه خلاف هرزی وکره ده قصد خبنه وکره چه وکره نوکره؟ ایو فنسیه والن نجل و حظم و قرآن گواده ایر که داکاروک و حظم مضبوط نو ده پا ده محسیه ته اپلیر که او که آخوچ مخوس نه کړه آی بیام کنا خلاف لوله کار حکم دی چې احتیاط نه کړي څنګه یې کړي احتیاط کول په کافی ته نو دا زورنه چې ور کنو د سر په اړه دا ادم احتیاط خو ځوان دی احتیاط وڅکره احکام احتیاج سوجر شو نو بدل او ما سواتو ما متذاری شي یابې د عزت او د حیا جامې توشری دي مطلب داریو سړی دا وای کړه شهره کو ایسړی او تاسو ما جامې وئستي شیطان دې دوار نو څو وئستي هغه د عزت جامې وئستي مطلب داری شي دا جنن نارفس کته د عزت مقام او د شرافت مقام وغه نه دنیا ته جلافس کړه د عزت جامې کلا نه لري او د دنیا چه کم اگا محنت دو دنیا دا شهر مرند ترده دا دا فده کرا لغوی شهر قرار وی تفقه یا صفان دا مطلب نگه چه بلکل جامیتی وی شوید شوید باعتشو نو بیا خو ستلو اورد خو فرز ده نو فرز دو ولی اتانو که نو من باویو چه دا غا وقتی تسوک نو چه اگون اورد پتر گردوی فتکار ولی زام ازای کتو دن اورد کارگل جایزی که نارواده چې وو قاعده امام بوخاري بوب قائم کړی دی چې لکه غسل کول او ريانن باب الغسل او ريانن مسال ایجلامه چې ريانن غسل کوو د ایمان بوخاري خپل نظر زمن زمند شيخوم دغه ځکه کوم دا نظر دی چې غسل مسال سم غوريانن له سره کړن خدا په شک زو یات کو مطلب قزم والے هو جامتی استلی ویلی لنګ والے او په ګټه باندې شيخ جامي هغه چې جامي چې هغه ته ګټه باندې شي اولان واری و باقرده خوب بحر با سورت چتسنگتو ای نو دلسوایا علام انحکم ایسا <او> قال اللہ جدوار دنیا ترکوزیدون رسطو دا دعاو اللہ بنا زلامنا نانفزنا ای ربا من زیاده او کزار رساق نفس فتکونا من الظالمین کی منگ معنی کرو فتکونا من الظارین انفس اکو منگ زیاده زلم په من د کمې سره هم <زلم> راضي ایراباد موږ <زلم> کمې کړي د تحفظ ځان به نیاز زه د سول حفظ ځان ته ته څنګه بخل مونږ ته بخل حسنات الاغورۍ سیئات المقربين او <زلم> دیو ځان ژوندینو ګناهار وبن هغه د نفس له من کې ګناونو یو چا ته وایي دا او چه تسو که که با نو تدا کارولی که ویدنو ویدنو ویدنو نو دا باب دی محبت کی یو مشهور باب دی چه حسنات الابراری سیعت المقررمین حسنات دا ابرارو چی یو چگون دنستا دو دوستان دی یو بخینیش دی دوستی یو چگون دا کل کلا جگون دا پخینی نو دا کل کلا دوستی دی نو یو او کار تاسر ویدنو تا غا جایز گرنی او چې تاسو خو سږې دوسته د کارو کې وای ما کاغه کړې کړي به نو تاسو دا کارو کو زکه ته کو دما دې به سچې نو کو نور چې ادا کار کړو ما هغه خبر نږدې ولا علماء تبي نو ور کو علماء زجر ورته نو ور کو تا وایو کو سره د دې دوه چې کومه قرابت نږدې کنه الله خو شهباز کومه باجنا دوه ولا کوم ځای کې ځای د پاتې د لو او फायदा حاصل تر یو قال اللہ اس یو پری دنیا کی چاہیے نا استاد جون دی وسیلہ تموتنا پری کی بمری و مین ہا تو جا دی دنیا نبا زو با سما دا استلی کی رہوا فیھا بجن چہر ہوئی اواز جون جو عادی شین دیکھا خلاف خل عادت جون کے سوک اسمان کی تیرے لگا اسلام دادا غیر امر خارج ال عادت کے یہ تو عمر زوی خارقن عادت وئی اور اللہ او دا دا, عمر كي فيها دا قد یانا چیساں سمڑ جائے ایسا سمړ دې دا دا خو اخی دا په څه دا څه دې که ژوند دنیا کې چرای کنا سی ها چهیونا په دې دنیا کې بس تاسو ژوند دي او د دنیا کې او فيها ا فيه تبدو نوا منها تخرجون ادي نه څنګه نو سره الله اکبر دوی د دنیا لباس خدای ورته موجود وو که نو ها او بیا اللہ پاک پکار کی کار مل را دخدای پکار کی کار مل یا بنی آدماء اے بنی آدماء قد انزل مالکم لباسم یقینن ما نازل که پتاسو مانی ده برن آدماء سم تیراتو سجامی هم روڑی لباسم نازل مکد برن لباس انجامی یو واری ده سجامی روڑی لیتاسو ده پارستیش پتاولی استاس آوراتو نا وریش آستا ده پارا دولو سنگار ده وریشم ریش مانا اه زینت ده دول لکه بنا که نیکنه ده دیگه مرغانو دارنگی ده چرگام دادا خود دو پار دول ده کنه ده ده قرنگی ده انسان ده پار جانی دول ده وریشان یا ولک یا بنیادمه آدم زامنو قد انزلنا اے آدم زاتو قد انزلنا یکنر ما پیدا کرد علیکم تاسو ده پار لباس انجامی یا پیدا کرده برن منازل کر اغا سبب ده جامی اغا او بدی گنری او بده برن دوبو کو واچې چې کوم جنو مال جوړ دای چی مولوی سره یې د مالوچ نه خل جمی جوړې د وړې نه خل جوړې خوب نه وړې نشتا تر مالوچ نه نشتا نو دا اسفاط د بر نه را لګې دي الله پخ د جامو د جامو اسفاط دي یا ځل ما منداري چې تاسو په شنو کې می وایو چې دا غاسي جابي جوړ ماتاس ولې الهام ما شو او جامی د ګندرو طریقادو جوړولو طریقه ما څو خو ده د ټمبند جوړولو طریقه چاو خو ده د خو ده د دې د ځانه تاسو کې چې دا جامی چې نن دا ځندګندګل چې دا جادت طریقه الله دې کومه د متو وه کارخانو ولاته چې دا جامی چې نن دا غوڅ سن جوړيږي الله ورته الهام خو ده کنه دا طریقې دې تل د ارص الله جل شانو په زړه کې چې د شوکا د طرف ته چې تم توجه شی هغه طرف ته په الله ستاسو د مغربا ورزې او کوزې او د غشن دروته نو وریشن ولباس تقوا آغه جامع د فریضګارۍ تاسو لپاره غوړې دي آغه جامع هغه صفات د فریضګارۍ د شرف مزان د بشپکونو تاسو لپاره غوړې دي ذالک آیات ولایت آیاتونه د الله جل الله اللهم یا تزککوم پیدا خل دې په دروازه نی قدنا شید واغلی لباس تقوا نمراسه باز وې خطه طریقه ځانګی پیدا کول زید علی لباس تقوا وي څو وي امر صالح دي څو د خیره څو ایمان وي څو خیاوي څو سره د جنګ کې هغه جوړي لباس او تقوا جامید د پریزګارې جامید ځان سره د دشمن نه او څو وخت نه افات د جنونه بشکېدل څو وخت چې په جنګ ته یښنه اوګرنه چې څو ځان بشکې دي تل لباس تقوا وي او څو وخت نه کمن چې صوفي کرام جامي اغوندی پریزګار خلک چې جامي اغوندی نو دغه جامي مرادي او لباس تقوا مړسه د چا جامي ها نو دا دا قدیم خویلوشی کو خبر بانی نو دا پریزگار و جامی دا چاہی جامی پریزگار و خلق و جامی بلی باس و خیر لا خیر ذالکا من آیات د الله آیاتون اللہ جلاللہمی عزب کرون دا خلق دیکھ پاچھ پندوئی یا بنی آدم اے بنی آدم اولای افتینا نکوم شیطان نکوم راجنے کی تازل شیطان کمو اخراج ابوکم څنګه د دې سره ستا زموږ بلاد جنډنا یان جون ما استه او دغه دوه د نجامي دی یو ري او ما د طاج اوه او د څو غادي ما خپل <سؤال> څنګه بدلنا انه یو اکرا د ایبلس ته یرا کوی د ایتاج له راهو د ایبلس وقبیر د دې قوم یان چلا ترو نو 10 مینه دی لرا 10 مینه دی وکه دا ساده مې ستو سلام خدای جنت نورې است پام کوی چې تاسو روانه یاشي اځي نه جیو شی حلال دی تو حرام نګی یو شی چې حرام وي ته حلال نګی پام کوو ګورګه نو الله پوه تاسو د لپاره جامع وې را لګی دی ځرا نه ګی دی جامع دی را لګی دی تنه وإضافا للكلف شليه مشکان یو کارو کفاش به کار بار بند توف کو د به حیوی قالو دیووی وجدنا له بانا من من دلی پریवाडी من کلاړو دیکه والله امرنا به الله من تو کوم ګړې پری عمل باندې اوایا ته ان الله یکنن الله پیغام نن کبل فاشه پیدا شان به کار باندې عرب وبا بندو سونی کوجو چې په بار بند سورج کی وڅ کولی بیت الله باندې او فما بدا منه فلا وحيه نن بوستل بدن بخاره شیا بډې کم یو چخقاره شته د دو دوزخ ور په حرام دي ځانوبجل نن د جای جناټی قضاری امام کولا یان ځانوب د دوزخ نه د خلاصي پروانه به هم ځانن قاتل نو دا کار به تاسو دا کار وایي کوي او هیڅ کنه په دغه متوي دي زمون پلا ورو نیکدار کار کړي دي نو الله وی چې هغه خبره ده ان الله یم ربุล فاشر الله هیڅ کله دا شي بیا کار باندې امر نه کوي او یوهینات په خدای باندې کوي هغه شي الله دا چې تاسو نه کوي کووایا امر رب بالقسط دعوه توحید توایا چې زما صاحب توحید دې امر کړي رب زما دلقسط قسط چې څنګه راځي دلته توحید ها او چې تاسو د خدای توحید دې شړ قول ان شرک لازم من আজি امره ربي بالقص اداه به من ته پړې دی من دا کله معنی نه کله چې منځو اخراغه خو شما ته ټیک ده تو منځو باندې وځري دا واقع موجوکم یم غمخشا چې کله وځري جو منځتا ان د کلي ماجن کی بیت الله ترپتا اقیموا الن یکل مقنا بیت الله ترپتا مخمده یا دی شریف تلوری الله اکبر انده کل مسجد ما قبیله تکول په دی آیات باندې فرض دی ښا په رکن چې په کوم مازکی کمرکان دي کوم فرض دی نو د دې دلیل د قرآنی آیات نه با پیشګه نو فاقیم وجوا کنده کل مسجد ها قاعده اخر فرض دی واجب ځکه عدی اخر دی. فرض دي کوم او آیات راغلې دي چې دا غا فرض دي ما ته وخای زمون قران په کوم دي کې راغلي دي چې کا دي اخر وو کا زکه خدای دي فاقي فرسونه کنه امام ابحان پورتوي چې دا فرض دي احاديث سره ثابته ده حدیث مشهور سره مراقم جوغمنده کل ماشي وجهه چویو الله تعالی په دا سوال کې چې خالص کون کی به هغه د پاره عبادت خالص کون کی به هغه د پاره وستنا یا مفردین له دینه مخلصین له دینه موحدین له دین کما به کوم تعوذ نسل چې پیدا کړې ته ماواله دغه شند بزمان خو له راځي فریقا حدا دی وړلاله ته غوته دې دا نصیب کړی دا بلاله صاحب شوی کړی باندې ګمړی یګن نه جوړی نه شیطان دوست من دور لا غېد الله نه شیطانانه دوستان وای یا د جدا ګماني چې موږ په سما لار یا بني ادمه د آدم زمانو خصوصي نه تکم واهله خپل دولتي ګار و جامی مراتب نه جميدي انده کله مځنه په هر مانځکی په هر مانځکی بچو به اغه بربر مزه نگی عورت پټول پځای یاد باندې پرس غیام عورت پټول سره دا عین هر مانځه مطلب هر جمعہ کی مطلب هر مانځه تا صبح خپل ټاول سینګات زکه چې کتابونو دا خبره کړی دا چې یو سره چې د غټانو سره ملاقات کوله او شرم غنی نو اغه جامو سره د الله په مسعودر د ګرام مفروزين څه شهره مفروزين خوزو سړی دې مسترید مسايبو جانې په وګړو خکړې په دې څلوداري کې پاتندبو سرا دې راځي کوم مات خوزري خما کروشو کنه ولې قران کې الله زینت غورا کا ډول څګبال غورا کا چې منځله راځي پان کې جامي ان الله یجمل رب جمالا ا ان الله طيب الله لله طيبه نو خوزو زینته کومې ده کله ماشي عورت په ټولو سړی په اړه فرض دي عورت دې سړی څو د نامینه واهله تر زنګونه پوری سره زنګونه نه آورد پر طول پرد شو پر پا منزگی آب بارم پرد دی آب دو برنگی زنانه دو پرد طول بدن آورد تی ما سوا دللاسو دانگی در دا مخن دللاسو در مخن علوا طول بدن در خزیصر ای آورد اینو پر طول در طول بدن پر خزبانی چشی شو فرش شو آب کنو خزب پر منزگی در ادری که آورد ایخ کارای آورد دا سر ویختر آورد شداز اینا آورد شکداخ کارای اینا من نکی که در زینت قران чыغندنه سوې زینت زینت بغوره کاو وکلوا اشربوا خری اوڅخي خری اوڅخي ولاتوا اسرفوا شرک مکه وې پردیش مبرې ولاتوا اسرفوا زیاته مکه دړه چونه یو ډړه دا باندې باندې کو دوړه مخر اوکه دوا باندې دي دری مخر اوکه پدری باندې دي تینص مخر داو مشراف دي حرام هدل داو مشراف دي الله چې ته تقسیم شي ته حلال وي هغه حرام مګنه انه ولای او پیغمبر مسحفیین اکنون الله دغه وخته دا شاندي ديکون کولرا وی یو نصرانی تعبیر چګندنو علی نو حسین ابن واقید سرا مناظره وا هغه او طویلی ما ته قران کې تیبو خیالی علم الادیان دبل علم الالبدان دستا په کتاب کې دادی مادیان انده باشتره او د علم الالبدان باسه نشته اغاؤتویلی چه قرآن کی اللہ پاکتو تو اول ستاسو دا تکندنکو ستاسو دا حکمت یونانی دا دفتران رجل اللہ پس کی راجمہ کرے تو دقا دو لفظنو کی کلو وشربو ولا تصرفو کلو وشربو ولا تصرفو پا دنیا کی چه کم سرے کم سرے کم سرے چه لکا دیر افری د ډېر خوارط واجباني بد ازمۍ رازې بد را ازمۍ چې نو په سر باندې بد درد او زقاق بږي سارې کې چې کوم جنو قبضیت بږي په یاد کې قبضیت ته پرېتې کی ضرورت نهسته در دې په سر می درد ته د ټول بد ازمۍ نه نو ځکه چې مخره کلو وړو والا دوسری په الله تشکر یا ماشومې جلالي ماشومانه دغه موسم څه وب څوم نه پېړم یو ډاکټر حکیم ډاکټر هغه وتوښته دی د پاره د شي موسم پکا دی چې زمون ته جام کوی د دې پېږه جام کوی چې نه تاسو چې څه خو دی د پکا دی ناغه کوم نه را او یو موسم راوست چې د شي لګ زمون دا خبرون پېرو او دا نه لګي ناغه دې دې کې نه ورته هغه جړل خوډانه په پټاوله یاو د داخله څخه د دې لپاره چې د لري علاج وکوي څو شي بولي واسه با کومه واشه ولا دې حدیث کې د هایل نشته څنګه نشته حدیث کې د هایل نشته هغه جانبا رسول الله صلي الله علیه وې داوی لیدي چې کنه نو میړه چې دا کندا سره میړه د بدن حوز د مرکز ده نو هر بدن لوي زور کا خپل <سؤال> عدد مطابق قرآن و پر حدیث کی داشتا اگر تاوی جب پر استاس کتاب استاس و پیغمبر دجالی نوز دو پاروی تب نری پرخی عرص پکشتاری کلو و اشربو والا دوسری فول زیادتی بنا کوایی خواه یکنن اللہ با اللہ حب نقاقی داغش انداز زیادتی کون کل را کل من حرمت چا حرام کردی زینت اللہی تا اللہ جل شانهو دا خستت زنان اللہ جل احق استخ است جمعی پیدا کری دیو خاستخ است خورا پیدا کری دا چہرام کری دی زانہ تزور احرام ہوئی ول احرام ہوئی دا شین دا چہرام کری اللہ تعالی جامی اخرجہ جل استلی بندگانو دا پالا ورثی باجی من رزق اگر تو پاک پا پا چیز نہ تے خوراک نہ اگر چہرام کری دی ندی حرام قوله یا هی داد زونه فواد زونه چې کوم جنو جنہ تاوډول دللا جنہ کساند پاجاوان ایمان جوړه پچوند دنیا کی کافرانه سمالجری جو تبران دي او خالص و پرز قیامت چې مسلمانانو زو پارا کافر وبدې کې حصہ نه لري دا تفصیل سره بیان وایي تر کوم تا چې څو پوئیږي الله دلائل ته تفصیل سره بیان کوم دنیا کی کافر جوړه خريد چا د مسلمان په تو په علم کې جامعہ واندی د مسلمان په واجا مسلمان دنیا کې نه دا دنیا نشته دنیا وګار شي تباہ شي نو په خپل به کار تر باندې مزور شي او دنیا کې مسلمان شتا د مسلمان پسر باندې غړډې خري یودان جامعہ واندی زلت الله وې کنا फायदा کړي ماسره پاره دي ټول مسلمان په پیدا फायदा هر ملکی ملکی ماسکی ملکی خدای ماسټ پوي شي کنا دا ایمان ایمان جزیر احمد را را فرمائی باز جدینو دا بیعلم شیخان شتا باز چون بیران چی چه تلیده لی دا ملانگانا زدی زدی جامی آغوستی از ماسی و زدی او بیا آغا کی جدینو پیواندون اوسرا ازا گولی آغیتا چو بای؟ آغیتا کند کند بای کند ای اخلایت بای کند پوش خیرق پوششکن خیرق پوشش اگا وی زدا شیونه بدگرن ما خیرق پوششیز بدگرن ما این نجوزی یو خدا ده صلاف و شاعر نده بچه آشار ده؟ صلاف و پی جامو پولی پیوان دونه چلگو لی دی ده مشبوری پووجه لگو لی دی چل پووجه لگو لی دی؟ چا نبا ون آغا مشبوران جامو پوری پیوان لگو لگو رو مانی پوارو پزنانو قل جامع کی چلگو لی؟ پېوندونو لا ګولې کڼو لا ګولې باځلواکې راځي چې دونهس پېوندونو د ممسې پاجاما باندې او کمیس کې باځلواکې بیا نس باځ با کې ول نس راځي او باځ کې هغه پېوندونو کې بسرمنه مسله ګولې دا ولې جامینه وي یو ځل چې ته جهاد ته روانږې او په دې کې احتلام شول مرجلان وو وې حرمه سره احتلام وکړ د چا وې وني من چې بوخا دا واغی ماغه واغی ماغه نه کولای شي نو په دې आवाज د واد غوانی موږ څه دي لما اكنل وداکا لانسل روق زمونږ چې کله د اخرت دا واز د اخرت شویل دا غشندل شو په دا غ باندې یو څه شوه بری مرض باندې لانسل روق د جامع چې مننه دا وي نا زاد دایم زما نو وخت شو موږ امر د نماز د نو چې جامع المؤمن نور جامع بدله درکو دغه واغون دا, دا مز شو اغوی کوم مخلا نو ار شړې خو څنګه نه جامې نه کنا زه بدل کوښ نشته اجازه بدل بدل واغو نو ما وارسو چې موږ موضوع کومه پردې جامې ز نشم غوستلې په ما راځه له حدا ویلې ما پردې جامې ز نشم غوستلې نو داغو دو مسد اغه خپل اغه تفصفو پرېزګاری وا که جامی وی پیانبره ساموی فلی ازرافی که سرهو نو د نرمت اصر کارکان و امو اپنی نرمت دید بکا فحدی سرهو چه وی نو بیا بچم ننخسته جامی باغونده عبدالله ابن عباس در زنان ریو روایت کری وی چه این بس ما و کل ما شیطا ما افتا الپ کل خسلتانی سی چه ری خواقی اغاق را کن چه ری خواقی اغاق را وارونده خود اصراف بے او بل چدینو خیال جن کی بیرو روی دا دی دو نظام سادا نور ارد چیزی خوشی اغا شکرو باسا کنا یا اللہ چی دانی ما دیرا کڑی رے سکو دویم دا دی چی پدی زدو جامو کند پوشی کی یو قسم دو زود و دو پریزگاری ازاد خلق تداخی چیز پریزگار سڑایی ما آ دو پریزگاری پتول پرزدیک ندے پریزگاری پتول چی دے پرزدیک در ام دا دی چی سر روندہ چې دغه شانت ملنګون د دینانو سره مشابهت د منتشه بها بي قوم الفروه مينو زکه تاجامی می بد شی و یار ها تاجامی چی شي امام مالک رحمۃ آم آم اللہ علیہ سر او ماخام سر او ماخام جامی بدولی چې ویولی د الله جل شانونه نعمتونه دي او چې ماشه چاله الله ور کړی فلی رفیع ياسره په خدای خوشالږي جوړا زما بندل ما چې نعمت ور کړل اغا شکریا کو لا اووندی او شکریا ده ته الحمدلله الذي كسان هذا ورزقني من غیر قول مني ولا قوه دا دعا بوای الله بده راضی کی زړی جامه وبوچلوار څونه یې جامه واهوندا زړی جامه وبوچلوار کاږي جامه واهوندا الله په بسان راضی شي کنه اوزانه یې یا رب پسندو کې رسالت له شوټ څو جوړي شل جوړي او شپاره جوړي او څنګه ننده داشي دا غیصراف دي ولا تصف من حضرمه جنۃ الله لکیا حلی بادی صلور جوړی چې आम्ही ساتل شران جایز دي صلور جوړی دوا جوړی دي د غندنو د اخثر او د جمعې منځ د لپاره او دو د خدمت د لپاره امام مالی صاحب موتا کیدارو او ذکر کړی نسبه ما شاء الله احرج لی بادی د اسراف ګورخان و الطيبات من رزقی طوب رزقا یو چې تیرای سر مو سنلی څرتو سمون څنګه اله کاو کول مر حزمه زینت الله نتی اخرجه نه بادي او طيبادي من رزق دا زینت نه مراد کې اخرول نه ني مراد که څوک دا وای کنا چې الله توګه وای چې زنا چا حرام کړي هوی دا کې اخرول زنا کار نه مونو دا په دایوې چې حرام کړي او کوم مطلب دا دی برادر زنا نه مراد څه دي چې پاک جمعي مرادي دا رنګ دي خو ګورې سر آ جمعه ترتل دا دوه قسم لري یو هغه سرتوس سر دی چې سړی د امريش رضا مشه بخړې او سړی ترته طاله وي او راځي کوم मंजूर دا مونږ نه کیږي سره نه یو ماصله یو سړی ساتوس الله په درباله توذري کې پدې اجزه سره چې الله په قزا ګناګاری ما په حاج کې ساتوس سر دل کې نه دي پدې کې څه کره ته نه شته به از قرا ته سر 404 404 سروایا کنه او کنه 404 404 سروایا کنه او نیت لرای چې بادي سادي نیت درا اخرجا عبد الله ما دا وای چې دې باسه تا کوی چې دا خبرم یم کولا چې د سفی کرامو جامی خان چل بعض غل کوی دا قورته جوړول تاوی کوم کتاب چراغ لیدې کمی سره دا څلول ګوټي چې دا کمی جوړول وای دا کوم کتاب کی من غومه چې دا په کتاب کې نه دی راغلی چې کمیس په څوب دغه جوړه چالو ګوټي مې خو په حدا د څنګه سباد د پريزګارو خلکو د دیندارو خلکو دا یو اشاره دوی دیندارو خلکو سره چې کوم ځان برابرول خلک کنا نه زکدا ټول ګوټي کمیس یا د ګندنه داتې قورته جوړه ولودانه چې ګندنه پټکه والدانه شیراز و چا دې اشاره دنیکانو خپلو شوار دی نو ځکه دا ځان میا غسل مستحب دی زینت زینت د چا زینت بغورکې دا انگری زینت بڼغورکې یارچا د چا ها دنیکانو صالحانو زینت بغورکې ها اوه د لباس د دېته دالي او چټلګي ما صلاه تبی الله بفوجر کتاب حتی د ځخرام اللہ ہم دے کم شي دب دے کم لا صلاة اللہ بی قادمی قادمی ویزا روان دے غاب بکی دی دا غزاکی قور سیدی علی قل من حرم زینت اللہ اللہ تیار رجل ایبادی و تو ایبادی من قل ویه یا داگه سزونا جی لازینا کسان د پا او ایمان روڑے پی رایات دنیا پو جمد دنیا کی خالیس دی اومال قیامت دی پو رضا قیامت کی خو خالیس دی مسلمان دو پا ری داگ کرنگی پر تفشیل سلا پیانو آیتون اللہ قوم دو پا ری چھو پوئی گی وست دل تواکی ریخا وست خبری یا لگا گلی شی منکاو ی خبری نن میال تبر یوزی که اما ما اوپنا ماما اچه اتراز واری کئی دلتا کنه دا پتکه چی ده نو ده نکان و ده کنه نو تو ولی پتکه نوهی اتراز حق لره کنه حق لره کنه دا پتکه تو ولی نوهی نو دا پتکه وحل ده چه شعار ده در خیل که شعار ده نو نکان نیو نو چنه نکان نیو نو زکر پتکه نوه نو زکر خو امام ابو حنی باوی احب و صادحی منهم لا الہ <سؤال> الا <سؤال> الله یرزقنی صلاح سره محبت سٹے خو پختو نه نیک سره نیمه وي سو کوئی امام الله رحمتہ الله علیه او دیمه خبره دعوا ورای چې منګه چې دینو پکمن پټکی د سنت قایلو هغه تور پټکی او تور پټکی کوو قلب تو تغییر او تو را کنه شریتا او ګر عطا شقدر کاوی ګر نو منګه باندې هغه سنت د پیغمبر خلکو نه ترزو نو کله شرط کول کرشتین تو کول ګرځو نو ولیا د تور پټ کې کوم صنعت دته انبر دی اغاز منتصر باندې خلک نه کیږي او بنګري کیږي دني بنګري خلک هغه ته کنسولی کېد نه کوي هې ها تور پټه ته کنسولی کېد نه او بیګا په فضل اعمال کې تعلیم کې تیر شو مالنا زکریا سه وایي ک ادنا ادنا سنت وی ادنونو ادنویو مستحبی پاغه باندې جو سړی استهزاء وکینو غټ کاټر دي پهنوشه کپرای څنونو خرغړپارس دې دي کناغه د کاټر نه ويل کیږي شریعت شي مالنا زکریا سہی په ځای لا ما کی ک یو معمولی ادنانا حکم د شریعت وی دد مستحب ادنانا ادنانا دې کنه او د توحین چوکینو وای کاټر شو دا سړی وای کاټر نو سلمانان نو سلمانان زکه منگه نفسه رو بلده ده ماننان ورشه کشمیریس وی چه ده کوم وطن که کم لباس معزز لباس وی باید علیم ده اقا زگی با باید اقا علیم اقا لباس باون عزت من لباس کنه لکه ده مسلمان و پلیزه ده انگلیزان و پلیز گورن نه ده مسلمان و پلیزه نزمون وطن دا دا که ده فکل چریکنه ده شاهی لباس کنه لباس ده؟ با چه لباس ده نزمونگه خفل شار ن او پاتې پټکې سنتې مسحاب دې او جنہ څو ګنکار نشي کولای ځکه عرب په امه سووي چې الا مای متجاب العرب عامایم چې جا مایمن ځکه عرب وېتای دې نو کله چې عربو پټکې خطق خدای بذلیل کړي عربو چې کله پټکې ته وګوراو نو څه وایږي ذلیلو دیږي ها او نن سبا پټکې نه پرسر غو ذلیل دي کنا کشه تجدد دو صحابه کرامو پښی په سرولې ازما سه بسام چی کم دي jihad تا کړوي لې والله ته جو ذلیلې دي شي غیور قوماند دي در عرب چې یو کار تک ما وکینو بیا خلک همشته متا و ذات العرب و مای مها حدیث اگر کو ضعیف دي هو په ځای لکه معتبر وینو په ځای لکه نو تبعي د زکه په امبار سموي پټکي ګره خشه دې یو تمو داز دادو حلمن ستاسو حلم ستاسو آغا. اقل بدی پزه پتکی جو پسر اونگیو کارن سر ایمانا کی آقا کنه چه پتکی نئی ویزنو آقا رزب تی ویزن پتکی تا وی. بفند نو ایخاز از منگ منگری چا پتکی والی اگر تا بیداتی ویزن از منگ بعض پتکی دی داب گره پا غذا بختنی ای خود خیلی نننن از مون تجربه نه غره غږ دی وادې دي خا چې چا پټکی والی وکنه هغه دتوي بیجا چې هلته خلک نه بندا نو سنت پیغمبر دې څو سنت هغه ته بیجا کیږي څنګه پټکې زړه غړې پرې میراخې اځباتونه و سرتو سرګرې جراشدہ او دامت شهادتونه شتلې کې پټکې ته سره 12 په سرګه دنه نوم په سرګه کې مې په سره سرتو سره موزکیږي کاجې دې پکې وا پټو په یم موزکیږي زه ګیمام نه قییمې په امبای شم عمل کړو صرف ټوپې ام په سر کوي ټوپې په پاسم پټکې والے سرتو سرګو پټکې والے دي نو دا لازم بنګنې چې خامہ خاط لانی ټوپې پټکي په سرتو سربانم کې او پټکي دنه پټو په ماڼه پټکيوال کې او دروازه پکې وکړه چې دنیا نو ورانې دي کمې ودرېږي پټکي ودرېږي هیڅ پرم نشته هاو کنه کمې اوسنه دي اوسه علاوه د بتو حدیث نشي اشتري حدیث نشي اشتات چې په پټکي سره یو موزه اوبيره د پټکي نشري او یا موزه وي حدیث جالي ضعیف دی لقد مشکات په حاشیه کې مشکات په حاشیه کې چې موږ نه خبره کړی دا حدیث ضعیف دی د ترمذی په حاشیه کې دا خبره کړی دا او ضعیف دی مجمع زوائد چې حدیث جوړ دی وای ضعیف دی اکه به وای چې پښکې یو پټ کې سره د اویا موږ سره برابر وای حدیث ضعیف وو جوړه چې مولانا انوشه تشبیه او تنفذ البایک شیا جنن صاحب کلمہ وې ته کلمہ مو وایې خبره ده د ډاکټر پټکینن صاحب د شيغانو شهر دی نو په کاول ځای چې منن صاحب شيغان کلمہ وې ته کلمہ مو نو شیا چې خې کار کوي نو دا قوا او بد کار نظان ځان دا مګر نن شې چې پیغمبر سونه د موکل کړه ته باغونه نن تختی په شې دا غو د عربانو غد دلیل دی عربانو مسيانو الیمانو چې په تطوبو کې ګیره ولې خروي میندن سوال ګیره په مسلمان د يهودو شواهد او پیغمبر څنګه خاليفو يهودا يهودو سره خلاف کوي موږ څنګه ګیره خرو دا مچته دلیل کې دی شي په تور پرګې شواهد د شې ځانمن په کاردار دی په عربو مسيانو الیمانو غد دلیل صحیح شو چې هغه تو جیرل کولے خروی یہووتو سابتا مازمے خلاف ہو گئی اور یہود جیرت ریڈی امنہ جیر خرو یہودو س خلاف کو آسان دلیل ہے ذحہ کر چاچے فکر کو کہ یہ شیانے چہ یو یہودی وی چہ فکر کو دغی من کر کیا کوا او اگر کہ یہ یہودی خدا یوجن تو بہوے خدا دعا سا خبر نہ نا نا چوبه وجه خدا یو دی واقع دا خبره کولی سیدا الکذوب کدی اخسکو کله کله دروغجنوم سره رشتہ ویدہ هغه بره ګره سیدا ویشی د شیاګانو د تقه څنګه زمان زمام فخده کم شواره تور پټکه ولی د پیانبر سنت نه په دې حیثیته د شیاګانو مشوار ده بلکې په دې حیثیته چې د محمد رسول الله سنت ته او پیغمبر سمبچه خطبه کله ورسته هغه تور پټکه وها نو عبد بن حشری روایت سره ترمذی او مسلم کې حدیث ده ما ولید پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر باندې و علیه امامت الصدا او هغه منی تور پټکی پروت تور پټکی والو ده خلا رسول الله صلی الله علیه وسلم كتب علیه امامت الصدا او پیغمبر سمکه ته چې فاتحانه انداز کینانه وته تور پټکی ته سر کړو نور لا څه وایي خدای مننه نو څنګه دا ولی ویلا شیخ ندی هغه دا خبره کوله چې ما نه د سوت نه هارو مشیت ویل چې دا ایمی کا په حکم دي نه او پاسو په شنو ما نه دي چې شرمنځین دي نه شرمنه کنه ووخه تلیفې وو او دنجي پټینه پر سرته یو شرطور دیږي مسلمانان به لاکه هارون سرونه نیلی دا اوس ګرځېد د دغه غیر خلکو سمو شابهت من شبابه کوي ما وایم کنه من تشبابه کوم نه نو سری ترې دی ویل چې شبابه ما منتشبابې قوم زما فال چې راځي د بل څه خبره مکوو د مطلب دا لري مال د غل تاوی دي شواې او د دې چې یو لهال الناس موږ محترم دي استاد دې سر مینه اوبې دې ها ما ته وښونه <تصفيق> <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> <تكلم> و یا بنی ادم اې د ادم اسلام زمنو قل وا انما حرم ما یقنا حرام کړه رب زمال فواشه به کارونه ما زاهر کم زاهد د کو باطن مست ویلو سره د نام کم اغا صاحیستی ظاهری د کو باطن ځان ساتي ولی سمد گنا بری ولی ظلم چې اچي بغیر حق داتونارو دي <تصفيق> وان تشربوا <تصفيق> شرک اول بالله بخل سرا الله سره صدا پیدا ول دام گنا ده دان حرام دې ما هر چې لام جنا جنا جنازګر په دې دلیل باندې کول دان حرام دي چې تاسو وايي الله باندې رسولان چې تاسو نو کوي ولی كل مدینه رو مد برځنه تاسو تا کولی چې اغه ته راشي وايي تاسو کې راګنه مطلب دې نه ټې نه نماز او دغه نه چې نه دښته کېد یا دنیا دمه ا د ادم زمانو اما یا چنګمار کج راش تاسو ته وړاندې نشم تاسو به نسبنا استازي وکومنا استازي د جنسنا یا قصونه نه به یو هم ګنم والله کسان چې کذب درومې سبات خزمه پاتور مایو مشو چې یا نو د اړینو ولای که هم شي فمن اعظم سوغر زالیم دې د چانو چې افترا الله کج من درو جوړه الله باندې دروغ یادو نسبته د داخل دي چې و بل شي جو تناسب برخه د کتابه لیکل شوې عذاب نه اغلې کړې شوې اغازی چې جو تل لیکل شوی هغه برخه ده هغه ولته راشي چې سچ الله لیکل هغه کله حتی سجدي چې په راشي جو تر سره نماز ما استاج فرشتي یته فونم وځي و جله را قانون وبوي اينا ما كنتم تظننم دي الله سچ الله جتا سو وزن کول غي د الله نه بل قال جو به رخص مزمنه و شهيد وایي به چې قالت غلوفي وممينة الله بورتواي ننوزي فأغاداوكي يكنان ترشير ساس نمخ كمينال جيني ده پريانو ده إنسانان نوركي ما دغلا دارت جننوزي وادالك لعناتوختها لعناتو لعناتو يخفل ملگري باندي ده ديه پشانتا يومد باي کنات اغتا بالعناتو يهودية ويهودية لعناتو ينسراني با نسراني تا مشرير مشرير تا برالي برالي تا شيا شيا تا حتى اذا در کو ترجيږي کل راجا ما شي ديو شيوه په دې ورته جهنم کې ټوليو زه قالته اسرهو بيرا كشان علماء شنو تجاريسان اي رباهاولاي ازلونا دي خلک مون گمراه کړيو يا الله زمن غستر کی کامنا کئی ساتھا کیا نو سن خب ماشدی بلی پکر کڑے وقالت ولام مبويدامش ولام د ماشينه خلک ليوغرام دي رښتنو تا فما کان لکم علینا من فضل نو تاسو لپاره علینا ته باندې من فضل <سؤال> سبیرا بهتري تاسو را باندې سبی دا او چې عذاب کنا په سبانه چې تاسو کوون کی وای ان اللذین کذ او دیوایو تخفیف ته ان اللذین کنا کسان جبرو نسبت خزما پاتون باندې او مشرټی کای مینا داغه نه ایلی جال جامال و تردیب بجنانو جی اغا اوخ فیسا ملخی آتی پسکی ستا دستان کی دنیا کی غرش اوخ دے پا حیواناتو جی اوخ اتی خواه و اوخ خوشتوونا اتی خوشی قرآن نازلی دے پا مقام کارمہ کی اغو پا ستر قچه ترلگیدے لے نو پوخوا باربان پورس اراب و نوولی دے اگر کالم ترہ کئی فرک بیاس خوابیر فیلخ ہوئی خواه و سرے ام او اوخ زيیکل کزکه عام استعمال جاه دا او سره او ح تعجال جمالو ترري پې چې داخلي شو وخه في س خياتې ته تعالب بال محال و کې تمونونه کې بالمحال بال محال محالي نو اوخ دتن په سر کې د نووطلو محال دی د کار ج تل لم سر محال وې کا د قرنې ن مجرمن جزاور کو ممانوتان لو هم زه به فلم جهنم د دوزخ نه نهادم به سړي او من فوقه غواشه تاسو اچونې اړول <سؤال> شوي تاسو پر دیو د ور دي غواش مانا لحاظ برستون نه د ور دي جزالیکاتا قرینا جزالم من جزاور کو ظالمانو تا واللہ جنہ کسان اوس بشارت شو ایمان وړي امه صالح تلانو کلي من تګلی نه ورکو نفس دا صاحب جنا جنا چان جو وبدي کیم شي ونزان انم به و بشارت چې دغه پسینو کړي من ایلن کیناس حسد او دښمنی جاری به اعلان دي دغه نه ورن وقالو به دا الله علیه اغه زات جہدانه منتہیدا نصیب کړو د دې لاري ته جنا تذرات آج تا بهدا شوایخه و ما کنا مونږ نو لار مندونکو کله الله مونته هدایت د نصیب کړې کله مونږ لا توفیق نه لري اکړه دا کړ مونږه شکر ولې شکر دی چې تاسو ته توفیق راکړي جنان ته راتو لکه جو هغه یو نازل رسول را بینو استاد رب زمونږه او ني رسولان درو زم چې هم بلان درو زم حق سره حق مسئله سره و نوذو आवाज ووب کړی شي ان مانگ دوکان پتیاد سا تئی ای. ایشاہ جی توید ای سنت کے ساتھ این سیڈیز مرکز دوکان نمبر تئیس عبدالرحمنت لازان از دی مینچوک جنگیر رور سوا دی توپریٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو